Imnul 28 Despre descoperirea spirituală a lucrărilor Sfintei Lumini și despre lucrarea spirituală și dumnezeiască a vieții virtuoase. Lăsați-mă închis, singur închilie, lăsați-mă cu Dumnezeu, singurul iubitor de oameni, retrageți-vă, depărtați-vă, lăsați-mă singur. Să mor înaintea lui Dumnezeu, cel ce m-a zidit, nimeni să nu bată la ușă, nimeni să nu-mi adreseze vreun cuvânt, nimeni să nu-mi atragă mintea de la vederea bunului și frumosului stăpân, nimeni să nu-mi dea de mâncare, să nu-mi aducă vreo băutură, căci îmi ajunge să mor înaintea Dumnezeului meu, a Duhului Milostiv, a Dumnezeului de oameni iubitor care s-a pogorât pe pământ ca să recheme pe păcătoși și să-i întoarcă cu sine în viața Dumnezească. Nu mai voiesc să văd lumina lumii acestea, nici soarele însuși, nici cele din lume, căci văd pe stăpânul meu, văd pe împăratul, văd pe cel ce este cu adevărat lumina și creatorul a toată lumina, Văd izvorul a tot binele, văd cauza tuturor, văd începutul fără de început, prin care au venit toate la existență, prin care toate primesc viață și se umplu toate de hrană, căci prin voia lui se fac și se văd toate și prin voința lui dispar toate. Cum voi ieși, deci, din chilie părăsindu pe el? Lăsați-mă să plâng și să jelesc pentru zilele și nopțile pe care le-am pierdut, privind lumea aceasta, privind soarele acesta, privind lumina sensibilă și întunecată a lumii, care nu luminează sufletul, privind o lumină fără de care trăiesc și cei orbi cu ochii în lumea aceasta, o lumină de care m-am veselit și eu amăgindu-mă, necugetând că mai este peste tot, o altă lumină care, cum s-a spus, este și viață și cauza existenței a tot ce este sau va fi vreodată peste tot. Și așa am fost ca un lipsit de Dumnezeu necunoscând pe Dumnezeul meu, dar acum a binevoit printr-o milă negrăită să mi se arate și să mi se descopere mie nevrednicului, și așa am văzut și am cunoscut cu adevărat că El este Dumnezeul tuturor, Dumnezeul pe care nimenea dintre oamenii din lume nu L-au văzut, Ioan 1,4, căci este în afara lumii, în afara luminii și întunericului, în afara văzduhului, a morții, a toată simțirea, de aceea, văzându-L, am fost ridicat mai presus de simțiri, deci... Cei ce sunteți sub simțuri Lăsați-mă Nu numai să mă închid În chilie și să șed Înăuntru, ci și Să sap o groapă sub pământ Și să mă ascund în ea Și să petrec acolo În afară de lumea întreagă Și văzând pe stăpânul și creatorul Cel fără de moarte Să aleg moartea din iubire Știind că nu voi muri Căci ce folos Mi-a venit de la lume ce câștigă și acum cei ce sunt în lume cu adevărat nimic, ci vor locui goi în morminte, și se vor scula goi și vor fi judecați toți care sunt viața adevărată sau lumina lumii, adică pe Hristos, Ioan 8, 12. Au iubit întunericul și au ales să umble în el, neprimind lumina care luminează în lume, pe care lumea nu o poate cuprinde, nici nu o poate vedea. De aceea, vă rog, părăsiți-mă și lăsați-mă singur ca să plâng și să-l caut pe acesta, ca să mi se dea cu belșugare și să mi se arate în bogăție, căci nu se face numai văzut, nu se lasă numai contemplat. Ci se și comunică, locuiește și rămâne și este ca o comoară ascunsă în sân Pe care cel ce o poartă se îndulcește și văzând-o se bucură și crede că toți o văd ascunsă în el Dar nu e văzută de toți, nu e atinsă, nu o poate fura vreun fur Nu o poate răpi vreun tâlhar chiar dacă l-ar omorâ pe purtătorul ei de vrea să o fure în zadar, se obosește. Să răscolească în pungă, să cutrubăiască prin haine sau caute dezlegând brâul celui ce o are, chiar de iar tăia pântecele, chiar de iar pipăi prin măruntaie, nu va putea să o ia căci este nevăzută, de neprins cu mâna, de neatins cu totul de nepipăit, totuși. Se lasă atinsă de mâini, dar este. Acelor vrednici, nu acelor nevrednici. Stă și în palmă, dar o minune! Ce este ceea ce nu este, căci nu are nume? Deci, uimiți și dorind să o țin, strângând mâna, am sucotit că o țin și că o am, dar mi-a scăpat, neputând să o țin nici de cum în mâna mea. Și întristat am deschis pumnul mâinii mele și am văzut iarăși în ea ceea ce vedeam mai înainte, o minune negr negrăită, o taină străină, de ce ne tulburăm în zadar, de ce ne amăgim toți, de ce rămânem neajutorați în fața acestei lumini nesezizate prin simțuri, noi care, deși dispunem de simțuri, am fost, stiți cu rațiunea înțelegătoare? De ce privim la toate, la cele stricăcioase, când avem în suflet nematerial, întreg nemuritor? De ce ne mirăm de acestea într-o nesimțire totală și prețuim ca niște orbi mai mult greutatea fierului și masa mare a acestuia în loc de aurul mic? Sau decât prețiosul mărgăritar, socotind lucru fără de valoare și nu căutăm micul grăunde de muștar, care e mai de preț decât toate cele văzute și mai mare decât existențele și creaturile nevăzute? De ce nu dăm toate și nu-l dobândim pe acesta? De ce voim să avem viață nedobândindu-l pe acesta? Credeți că e mai bine să murim de mai multe ori, de se poate, și să-l câștigăm numai pe acesta în micul grăunte? Vai celor ce nu l-au sădit pe el în sânul sufletului lor! Ei vor flămânzi mult, vai celor ce nu-l vor vedea pe el odrâzlind, că vor sta goi ca un copac fără de frunze, vai celor ce nu cred cuvântul Domnului! Că acesta va crește ca un copac Și va întinde ramuri Vai celor ce nu ajută La sârguința și la paza minții Creșterea de fiecare zi A acestui mic grăunte Ei se vor păgubi De lucrarea lui Ca slugă care a îngropat Prostește talentul Cum sunt și eu Le nevindu-mă în fiecare zi Dar o treime neîmpărțită O unitate neamestecată o lumină între ipostasuri, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, O stăpâne și începutul fără de început al începutului, O lumină ce nu poate fi numită ca una ce e cu totul fără de nume, Care e iarăși cu multe nume ca una care lucrează toate, O slava ce una și începutul tuturor stăpânirea și împărăția, o lumină care ești și o voință și o gândire și un sfat și o putere, miluiește-mă, îndură-te de mine, necăjitul, căci cum nu aș fi necăjit, cum nu m-aș întrista, că disprețuiesc și privesc cu nepăsare atâta bunătate, atâta milă a ta, cu nerecunoscătorul și netremnicul de mine. Umblând atât de fără grijă pe calea poruncilor tale, dar înduieșează-te cu milă și așa de mine și aprinde Hristoase al meu căldura inimii mele pe care a stins-o moleșeala ticălosului meu trup. Somnul, stomacul, sătul și băutura devin mult, acestea au stins cu totul și flacăra sufletului meu și au uscat izvorul. Trăznirea lacrimilor mele, căci căldura naște foc, iar focul iarăși căldură și din amândouă se aprinde flacăra, izvorul lacrimilor. De fapt, flacăra odrăzlește și roaie, iar și roaiele nasc flacăra, cugetarea la poruncile și la dispozițiile tale, atenția la mine însumi, care a luat pocăință ca împreună lucrătoare. Acestea m-au așezat în mijlocul celor ce sunt și a celor ca ele, m-a adus stăruirea în cele dumnezeiești, în cele viitoare și ca urmare, ieșind deodată din cele văzute, am fost cuprins de frică, văzând de unde am fost izbăvit, vedeam de fapt și înainte cele viitoare, dar de departe, iar dorințele le văd de aproape, s-a aprins în mine focul dorinței și pe încetul s-a arătat în chip negrăit o flacără, mai întâi în mintea mea, apoi în inimă, și din flacără au țâșnit lacrimile dorului de Dumnezeu și împreună cu cele din ea s-a evit o dulceață negrăită, dar atunci m-am încrezut în mine, căci această încredere nu se stinge cu totul și mi-am zis, Flacăra arde bine în mine și, le nevindu mă iar m-am lăsat stăpânit de somn și de dorința de sărutarea stomacului în chip prostesc. Și, moleșindu-mă, m-am folosit cu îmbelșugare de vin și m-am îmbătat, dar m-am săturat de el. Și îndată s-a stins această minune înfricoșătoare, dorul din inimă, această flacără ce ajunsese până la cer, și ardea în mine cu tărie, dar nu mistuia. Firea ierboasă din măruntaiele mele nu era mistuită, Ci o prefăcea o minune în flacără, Căci iarba atinsă de foc nu era arsă de acesta, Ci focul învăluind iarba se unea mai degrabă cu ea Și o păstra întreagă nemistuită, o putere a focului dumnezeesc, o lucrare minunată, tu care spargi stâncile și munții numai prin frica de tine și prin fața ta, Hristoase, Dumnezeu meu, cum îți amesteci cu iarba ființă Dumnezească întreagă, tu care locuiești, Dumnezeu meu, în lumina cu totul de nesuportat, cum rămânând neschimbat și cu totul neapropiat, păzești nemistuită firea ierbii, dar, păstrând-o neschimbată, o prefaci întreagă și rămânând iarbă, se face lumină, dar nu lumină iarba. Tu, lumină, tu unești neamestecat, neconfundat cu iarba și iarba se face ca lumina prefăcută în chip neschimbat. Nu poți să acopăr cu tăcerea minunile tale, nu pot să nu spun economia ta pe care ai înfăptuit-o cu mine, risipitorul și curvarul. Nu suport să nu povestesc tuturor bogăția de nedeșertată a iubirii tale de oameni, mântuitorul meu, căci voiesc să primească din ea lumea întreagă și să nu rămână cineva cu totul gol de ea. Dar mai întâi strălucește împărate al tuturor iarăși, Iarăși în mine să te în mine, și luminează smeritul meu, suflet, arată-mi limpe de fața dumnezeirii Tale, și arată-te mie închip nevăzut Dumnezeu meu, căci nu te faci întreg văzut, dar mi-apar întreg, fiind cu neputință de prins, voiești să mi te faci, și te faci întreg sezizabil, fiind neîncăput în toate te faci cu adevărat mic. Și te faci văzut în inima mea și pe buzele mele ca un sân luminos și ca o dulceață strălucind și întorcându-te către mine o taină minunată, dă-mi-te pe tine astfel și acum ca să mă saturi de tine, ca să te săruți și să te îmbrățișez slava ta negrăită, lumina feței tale și să mă saturi și să o pot transmite și tuturor celorlalți. Și mutându-mă să vin la tine, slăvit întreg. Înfățișându-mă ție, devenit și eu lumină din lumina ta. Și prin aceasta nu mă voi îngriji de aceste multe rele, și voi fi eliberat de teama de a sch mă schimba iarăși. Da, dă-mi aceasta stăpâne, dăruiește-mi aceasta, tu cel ce mi-ai dat mie nevrednicului toate celelalte în dar, fiindcă, mai ales de aceasta am nevoie, aceasta este totul, căci, deși mi te arăți și acum, deși ai milă de mine și acum, deși mă luminezi și acum și mă înveți în chip tainic, și mă acoperi și mă păzești cu mâna ta cea tare, și ești cu mine și pui pe fugă pe draci și faci să dispară, și toate mi le spui, și toate mi le dăruiești, și mă umpli de toate bunătățile, O, Dumnezeu meu, n-am niciun folos din acestea și nu-mi vei da, de nu-mi vei da să trec fără să fiu rușinat prin porțile morții, de nu va veni căpetenia întunericului și nu va vedea slava ta unită cu mine, și nu se va rușina întunericul. Ars de lumina ta neapropiată și nu vor fi puse pe fugă împreună cu întunecatul toate puterile potrivnice văzând semnul pe tale și de nu voi trece eu cu încredere în harul tău fără să tremur deloc și nu mă voi apropia și nu voi cădea înaintea ta. Ce folos voi avea de cele ce se întâmplă acum în mine? cu adevărat niciunul, ci focul lor mă va arde și mai mult. Deși nădojduiesc în împărtășirea de bunătățile și de slava veșnică și doresc să fiu robul și prietenul tău, de voi fi lipsit deodată de toate și de tine însuți, Hristoase al meu, cum nu-mi va fi întristarea mai grea ca a necredincioșilor care... Nu te-au cunoscut pe tine și n-au văzut lumina ta strălucind și n-au cunoscut dulceața ta, dar dacă voi dobândi Mântuitorule sfârșiturile și cununile acestor arvuni, sfârșituri și nui ce le-ai făgăduit Hristoase celor ce au crezut în tine, atunci voi fi fericit și te voi lăuda pe tine, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Dumnezeul cel unu în vecii vecilor. Amin.